פרק ח' אחרי כן עבר מעיר לעיר ומכפר לכפר, כשהוא מכריז ומבשר את מלכות האלוהים. השנים עשר היו איתו, וגם כמה נשים שנרפאו מרוחות רעות ומחולאים. מרים, הנקראת מגדלית, אשר שבעה שדים יצאו ממנה, ויוחנה, אשת קוזה, מנהל משק ביתו של הורדוס, ושושנה ורבות אחרות אשר שירתו אותו מנכסיהן. כאשר התאספו המוני אנשים שבאו אליו מכל עיר, דיבר במשל. הזורע יצא לזרוע את זרעו. כאשר זרה, נפלו כמה זרעים בשולי הדרך ונרמסו, ועוף השמיים אכל אותם. אחרים נפלו על סלע. אך עם צמיחתם התייבשו בגלל חוסר לחות. אחרים נפלו בין קוצים, אך הקוצים שצמחו יחד עמם, החניקו אותם. ואחרים נפלו על אדמה טובה, צמחו ועשו פרי פי מאה. לאחר שאמר זאת, קרא, מי שאוזניים לו, שישמע. מה פשר המשל הזה? שאלו תלמידיו, ישיב, לכם ניתן לדעת את סודות מלכות האלוהים, אבל האחרים במשלים, למען רעו לא יראו ובשומעם לא יבינו. זהו קשר המשל, הזרע הוא דבר אלוהים, אלה אשר בשולי הדרך הם השומעים. אחר כך בא השטן, ולוקח את הדבר מליבם, למנוע אותם מלהאמין ולהיוושע. אלה אשר על הסלע, הם השומעים את הדבר ומקבלים בשמחה, אך שורש אין להם. זמן מה יאמינו, ובעת ניסיון ייסוגו. הנופלים בין הקוצים, הם השומעים, אשר בלכתם נחנקים בדאגות ובעושר ובתענוגות החיים. ואינם עושים פרי מוגמר. ואלה אשר באדמה הטובה הם שומע דבר המחזיקים בו בלב ישר וטוב, ועושים פרי בסבלנות. אין איש מדליק מנורה ומכסה אותה בכלי, אף לא ישים אותה תחת המיטה, אלא על כאן ישים אותה כדי שבאי הבית יראו את האור. כי אין נסתר אשר לא יגלה, ואין נעלם אשר לא יוודע ויצא לאור. לכן, שימו לבכם באיזה אופן אתם שומעים, כי מי שיש לו, יינתן לו, ומי שאין לו, גם מה שחשב שיש לו, יילקח ממנו. אז באו אליו אמו ואחיו, ולא יכלו לגשת אליו בגלל ההמון. אמך ואחיך עומדים בחוץ, והם חפצים לראות אותך, הודיעו לו. אך הוא השיב ואמר להם, אלה עמי ואחי, השומעים את דבר אלוהים ועושים. באחד הימים ירד לסירה יחד עם תלמידיו. בואו נעבור לצידו השני של האגם, אמר להם, אז הפליגו משם. כאשר שתו הוא נרדם, והנה רוח שערה ירדה על האגם, ואסירה נתמלאה המים, עד כדי כך שהיו בסכנה. הם ניגשו אליו והעירו אותו, אדוננו, אדוננו, אנחנו טובעים, אמרו. הוא התעורר וגער ברוח ובגלים הזועפים, והללו שכחו, ונשתררה הדממה. איפה אמונתכם? שאל אותם. בהיותם אחוזי יראה ופליאה, אמרו זה אל זה, ובכן, מי הוא זה אשר גם לרוח ולמים הוא נותן פקודות, והם נשמעים לו. הם שטו אל חבל ארץ הגרגשים, אשר ממול הגליל. כאשר עלה ליבשה, פגש אותו איש מן העיר, והאיש אחוז שדים. זמן רב, לא לבש בגדים, ולא גר בבית, כי אם במערות הקברים. כראותו את ישוע צעק, ונפל ארצה לפניו, מה לי ולך, ישוע, בן אל עליון, קרה בקול גדול? אני מתחנן אליך, אל תענה אותי, שכן ישוע ציווה על הרוח לצאת מן האיש. פעמים רבות התקיפה אותו, והיו שומרים אותו כבול בידיו וברגליו, אלא שהיה מנתק את הכבלים ונדחף על ידי השד אל מקומות שוממים. מה שמך? שאל אותו ישוע. שמי לגיון, השיב האיש, שכן שדים רבים נכנסו בו. השדים ביקשו מישוע שלא יצווה עליהם לרדת אל התהום, וכיוון שעדר גדול של חזירים היה רועה שם בהר, התחננו אל ישוע שיניח להם להיכנס לתוכם. הוא הרשה להם. לאחר צאתם מן האיש, נכנסו השדים בחזירים, והעדר הסתער ממורד ההר אל הים, וטבע. קירותם את הנעשה, ברחו הרועים וסיפרו את הדבר בעיר ובכפרים. התושבים יצאו לראות מה קרה. בבואם אל ישוע מצאו את האיש שהשדים יצאו מתוכו, והוא יושב לרגלי ישוע, לבוש ושפוי בדעתו. פחד מילא את ליבם. האנשים שראו את המעשה סיפרו להם כיצד נרפא אחוז השדים, וכל ההמון שבא מאזור הגרגשים ביקש מישוע שילך מאיתם, כי פחד גדול נפל עליהם. לפיכך, ירד לסירה וחזר. אך האיש שיצאו מתוכו שדים ביקש מישוע שיניח לו להישאר איתו. אלא שישוע שילח אותו באומרו: שוב לביתך וספר את כל אשר עשה לך, אלוהים. הוא הלך והשמיע בכל העיר את כל אשר עשה לו ישוע. כאשר חזר ישוע, קיבל העם את פניו. שכן הכל חיכו לו, והנה בא איש, יאיר שמו, והוא ראש בית כנסת. הוא נפל לרגלי ישוע, וביקש ממנו שיבוא אל ביתו, כי בת יחידה הייתה לו כבת שתיים עשרה שנה, והיא נטטה למות. אז הלך לשם, כשהמון העם נדחק סביבו, ואישה זבת דם זה שתיים עשרה שנה, שהוציאה כל מחייתה על רופאים. ואיש לא הצליח לרפאה, התקרבה מאחוריו ונגעה בכנף בגדו. מיד נעצר זוב דמה. מי זה נגע בי? שאל ישועה. כיוון שהכל הכחישו, אמר כיפה, אדוני, המון העם דוחק ולוחץ אותך, ואתה אומר, מי נגע בי? אך ישועה אמר, מישהו נגע בי, כי הבחנתי שיצא ממני גבורה. האישה, כראותה שאין היא נסתרת ממנו, ניגשה ברעדה ונפלה לפניו, ובאוזני כל העם סיפרה מדוע נגעה בו, וכי נרפאה מיד. אמר לה ישועה, אמונתך הושיע אותך, ביתי, לכי לשלום. בשעה שדיבר, בא איש מביתו של ראש בית הכנסת, ואמר, בתך מתה, אל תטריח עוד את המורה. אך ישועה בשומו זאת אמר, אל תירא, רק אאמן והיא תרפה. כאשר בא אל הבית, לא הניח לאיש להיכנס איתו, חוץ מכיפה, יוחנן, יעקב, אבי הילדה ואמה. הכל בכו וכוננו עליה, אך הוא אמר, אל תבכו, היא לא מתה. היא רק ישנה. הם צחקו לו, כי ידעו שהיא מתה. אולם, הוא אחז את ידה וקרא, ילדה, קומי. אז שבה רוחה, והיא קמה מיד. תנו לה לאכול, ציווה ישועה. הוריה השתוממו, אך הוא ציווה עליהם שלא יגידו לאיש את אשר נעשה.